Віддякою була юшка з молоденьких судачків та око-оковитої. А оскільки я люблю попоїсти і не цураюся чарки, випив горілку, доїв підігріту юшку і строщив судачків. Друга віддяка була справді великою. Дідолим взявся доправити мене до Січі. Я турбувався, як він вернеться, адже проти води подолати пороги спроможні тільки досвідчені, дуже човнярі, але Олим сказав, що долав їх не раз, навіть недавнечко. Пройди цього разу. Десь пропхаюся по-під берегом, а десь проскочимо через струмені. Олим узяв з собою і внука, панька. Той сидів у нього в ногах і тримав у капшуці губку та кресало. За всю скажену дорогу від Самари до Кечкасу Олим не випускав з рота люльки. Коли вона гасла, панько викрешав вогню і клав шматочок роздмуханої губки в люльку. Олим сидів на кормі, я напровісти чиною в руках. Одіпхнутися, якщо доведеться, от каменю, от берега. Одначе протримав її даремно. Старий козак і рибалка вправлявся сам. Знав пороги ліпше за свою кишеню. І проскакували ми там, де, здавалося, і чайка не пролетить. Вже від Монастирського острова дуб почав набирати розгону, а повз козачок ми пролетіли неначе на крилах пливли по згірках та долинах. Так, здавалося, внизу лежали велетенські скелі, і вода йшла поверх них, творячи гори та западини. І так домчали до першого порогу, кодацького, посеред якого стремлять з води високі гострі скелі. Водяні вали злітають на них, і з шумом та гомоном падають униз. Якщо слухати здалеку, поріг гуде, а зблизька – Гуркочий дзвенить, і починає дзвеніти у вухах, і вже хоч гукай, хоч кричи, ніхто тебе не почує. Скільки-то човнів розбилося на цьому порозі, скільки там, внизу, на дні, лежить людських кісток, гармат, мушкетів, шабель. Козаки кажуть, що в темні ночі ними шермує нечиста сила, бавиться і ригоче собі на потіху, а людям на глум. Одна нечиста сила побиває іншу – у них, як і в людей. Ми ж перелетіли через поріг лівим краєм, поміж камінням, крутнулися раз вдруге і вискочили на запінене плесо і летіли далі. Олим сидів, неначе й сам витасаний з каменю, наструнений, напружений, одначе в той же час не забував усміхнутися панькові та збадьорливо кивнути головою мені. Шапка на його голові по-молодецькому збита на потилицю чоло росив піт. Він не приставав до берега на перепочинок, і ми летіли в піні та бризках, і чайки злякано тіргікали над нами. За кожним порогом їх було хмари, вони виловлювали приглушене риб'яче чи дріб'я, і чорні баклани здивовано зорили зі скель, і водяна сова втікала в степ, часто махаючи крильми. Подекуди на камінних заборах стріміли застряглі дуби, осокори, обшмульгані водою до білої кості, а траплялися й зелені. Ще живим корінням та листям, яке безпорадно тріпотіло у воді. Вгорі палало сонце, плавилося і розпеченим оловом розтікалося по небу. Прийшли без пригод і не наситиць. Також під лівим берегом, низьким, пустельним. Тут і я. Впирався течіною, допомагав попихати човен поміж камінням, і таким чином ми обдурили всю чертячу нечисть, яка збирається в цьому порозі і колотить воду, за що їм платить золотом та людськими душами найстарший чорт верневод. Оброслий зеленим мохом із залізними зубами, котрий сам сидить у лоханському порозі, а його схоже на тільну корову-малжонка з білою чертячою челіддю у вовчку, Нечиста сила аж застогнала, аж завила, що ми так легко уникнули її зубів і кинулася до вовчка. Спочатку нам заплювала очі з цикуха, гостра рогата скеля, а далі понесло між крічковим та шкварковим островами. І ми таки шкваркнули об ту скелю і затріщали під ногами днище. Нас кинуло в один бік, у другий весло, яке малим встиг одіпхнутися от скелі, розлетілося в чуттячих зубах надрускі. Нас крутнуло, і Олим ухопив друге весло, стареньке полатане, прихоплене про запас, і направив дуба в пролом у скелях. Я потерпав, що старе полатане весло не витримає, але воно витримало, хоч у мене все отерпло в душі. Але я бравував, жартував, бо ж на дні човна сидів панько. Він вірив, що біля діда з ним нічого не станеться. І я подумав, як то добре отако вірити в когось, покластися на когось. Але все те до пори. Бо надходить час, і ти мусиш узяти на себе всю відповідальність не тільки за власне життя, а й за життя інших, близьких, а часом і неблизьких людей, та справи. Справи ж є великі, в тисячі разів більші за нас. І скільки потрібно сили, мудрості, розважливості, чистоти в серці, аби повести їх праведно та справедливо на користь, а не на лихо ближнім. Багато людей не складають тому звіту з легковажності, не знаючи міри власних сил і власної душі, або й лютості, озвірченості, просто зі псутості. Біля Кичкасу отримав я від перевізника неприємну для мене звістку. Запорозьке військо, чи то пак його отама не бурий та не дай вода, не полагодили між собою і розділилися. Тепер один стоїть в гирлі інгульця, другий на лимані. Першою моєю думкою було, кому віддати листа? Обоє добрі, чесні козаки, замашні отамани. Не дай вода рвійний, сміливий до самогубства, скажений. Бурий суворий, розважливий, поміркований. Він чомусь не любить мене. І все ж ліпше віддати бурому. Опріч цих двох ще є отаман Січі Запорозької, а ще є гетьман печінка. І троє нових вже дозрівають гетьманства, не тільки на Січі та Лівому березі, а на Правому, Польському, гетьман Соломаха, а в Турецькій стороні гетьман Бублик. Чи такі ми багаті навалечних проводарів, чи такі дурні, а чи те й те разом? Ну що можна вдіяти, коли 10 ропогоничів смикають коня кожен у свій бік? І ніхто ні на що не зважає, кожен має свою думку за найповажнішу, а свою персону за найзначнішу. І хоч гука, і хоч кричи.